Дев'ять носився я днів, На десятий же темної ночі Хвиля у землю феспотів пригнала мене величезна. Там же герой їх Федон, Феспродського люду, володар щиро поміг мені, Син його, милий, мене від утоми й холоду зовсім охлялого На узбережжі знайшовши, Зразу ж руками підняв і повів аж до батька в оселю. Передусім мені плащ і хитон він подав одягнутися. Про Одіссея почув я там. Сам Бофедон мені мовив, як гостював той у нього, коли до вітчизни вертався. Отже й скарби показав він мені одісеєм здобуті. «Золото й мідь, і ретельно оброблене куте залізо? Він, іншого десять, могло б поколінь з того легко прожити, стільки всякого скарбу поклав він у домі державця. Сам Одісей, – говорив він, – в Додону поїхав, щоб з листя дуба священого там віщування від Зевса почути» як йому краще на землю і таки, родючу, вернутись. Після відсутності довгої, явно чи, може, таємно, клявся мені він також у зливання у домі, вчинивши, що і корабель уже спущено, і люди усі вже готові, щоб відвести Одіссея до любого рідного краю. Та відіслав він раніше – мене корабель бо феспроцький трапив тоді у дуліхій, що був на пшеницю багатий отже доставити конче мене до акасте державця він наказав та гріпцям непутящим лиха до вподоби думка припала ще гірший біді мене в здобич віддати щойно від берега зовсім відплив корабель морехідний День мені рабства тяжкого поклали вони учинити. Плащі хитон мій всю одіж із мене вони поздирали. І дранила лахміття брудне, і хитон мені зовсім дірявий кинули. Зараз і сам ти очима моїх власними бачиш. Ввечері ми прибули на іздалека видну Ітаку. Тут вони линвами туго зв'язали мене, і залишивши... У кораблі добропалубнім швидко самі позбігали з нього. І вечеряти сіли на самому березі моря. Легко всі пута й вірьовки проте на мені розв'язали вічні боги. І голову, цим ялахміттям прикривши, швидко спустився по стерну, обтесанім гладко у море, кинувся грудьми і обома грибучи безустанно руками, сміло поплив і далеко від них уже був незабаром. Вийшов з водія, де гаєм квітучим кущі розрослися, і нишком ховаючись ліг. Вони ж пробігали повз мене з криком і гомоном, та не здавалось проте їм доцільним далі шукати, і вернулись небавом вони на доладний свій корабель, а мене від лиха нового богове легко сховали і стежку знайти помогли до оселі мужа статечного. Суджено, видно, мені ще прожити. Відповідь ти йому так, свинопаса Евмею промовив. Гостю ти мій нещасливий. Ти всю схвилював мені душу, розповідаючи, скільки в блуканнях своїх перетерпів. Про Одіссеї ж розказував, не доладу і не зможеш переконати мене, нащо такому, як ти, чоловіку, марно брехати. Добре, бо й сам я вже розумію, що не вернутись моєму господарю. Дуже не люблять вічні боги його, бо не дали б полягти між троянців ні на руках своїх друзів, з війни повернувшись у мерти. Пагорб могильний над ним насипали б там Псеахеї. Синові славу велику він сам залишив би навіки. Гарпії ж нині його від нас одібрали безславно. Біля свиней я живу в самотині і навіть у місті рідко буваю, хіба що Розумна мені пенелопа скаже прийти, як нова від до нас чутка прилине. Сівши навколо прибулих, розпитувати їх починають, хто за господарем журиться, надто вже довго відсутнім, хто й без жалю, бо безкарно здобутки його проїдає. Тільки ж не мило мені ні розпитувати їх, ні питати, з того часу, як в облуду, один мене ввів етолієць.